Elkarrera gina, zeigarren unitatea. Atarian, soldata, bi. Urteko soldata finkatzea faltazaigu. Bai, lankide batzuk urdurira biltza, eta len bailen zinatu nahi dugu akordioa. Negoziazioa beti berean egiten dugu, ez dakizzergatikain besteko presa. Tira, gatozen harira. Guk pentsatu dugu euneko biko igoera bidezko izango litzatekela. Euneko bi? Hori ezin ezkoa da. Iaz prezioak euneko bat bakarrikigo ziren eta... Guk uste dugu igoera bidezkoa dela. Bidezkoa bada ere, enpresarentzat diru asko da. Ez zabiltzate beti produkzio handitzeko neurriak hartzen. Zuek enpresaren etekinak handitzen ari zarete eta langileen baldintzak estutzen Gauzak eta gero... oso sailak daude. Irabaziak handiak izanagatik, oraindik asko falta da lehengo egoerara laubeltatzeko. Estualdietan langileok enpresaren egoeran laguntzeko pres baldinba gaude. Onaldia iristen denean, egoerako bera egin beharko luke. Orain egoera horren larriego nezarren, enuke esango onaldia denik. Baina ze kostatzen zaizu, euneko biko igoera onartzea? Ez da horren bexte, euneko bat edo bi igotzea, baizik eta horren esanai simbolikoa. Baguretzat ere simbolikoa da zerbait lortzea, euneko bi espada bat eta erdigutxienez. Tira ba, bakeagatik ehuneko batkomabosteko igoera onartuko dut. Bakeagatik eta merezi dugulako eta zuretzat ere tratu ona delako. Enpresarentzat ona bada, guztiantzat da ona.